Ola, este é o podcast da Rede Municipal de Bibliotecas de Arteixo Palabra de Biblioteca. E non, xa non estamos en edición confinamento. O día de grabación está sendo un xoves, 21 de maio, porque sabemos cando gravamos pero as necesidades diarias decidirán cando publicamos, verdad, José Luis Alonso, bibliotecario de Arteixo? Pois pues, sí, estamos falando ora que llevamos xa 10 días, 10 eh, días silenciados, non confinados <risa> <risa> Bueno, eu se si parece que así poderíamos empezar hoxe a, a falar xa coinvitado o, o noso convidado porque penso que os dous tiñamos gañas de que pasase por aquí, verdad? Oxe Ben, a palabra de biblioteca? Pois pues sí é eh, eh, unha persoa que, bueno conocemos aí bastante superficialmente pola miña parte pero polo que él fala no, no grupo de bibliotecarios que temos de un whatsapp pois pues parece unha persona bastante interesante como para ter unha conversa con él. <risa> Alberto Llano, eh, bibliotecario do Concello de Teo. Que tal estás? Moi boas, moi ben. Que tal vos? Pois pues por aquí, grabando un podcast. É <risa> a primeira vez que te enfrontas algo así ou non? Pois pues a verdade es é que si sí. É a primeira vez que, que grabo un podcast. Mira que son moi... Muy moi ointe de podcast o sea, que, <ríe> sí, er, que, é unha experiencia era o que chiva er a decir precisamente que eu sei que dunha das veces que faláramos nese grupo que a tantas veces fai referencia a José Luis que ti falabas de que eras escoitante de podcast si, sí, ademais de todo tipo de podcast ademais de, de, de, de tipo informativo incluso Son moi aficionado ao, ao, a cadena de podcast que ten a cadena ser. Ao apoio uh -huh. podcast que faen ficcións. Aficións son novas de Radio Nacional. Si, sí, sí, o escuito moito. Uh -huh. Eh, son bastante bastante interesantes e eh, penso que igual é unha ferramenta que temos os bibliotecarios que igual algún día eh, aproveitar ben para, para sobre todo para distribuir outro tipo de contidos, pero bueno José Luis, hai eh, tes a Alberto fala fala con el o, o que consideres eh, <risa> eh, eh, podedes manter os unha conversa seguro, seguro, interesante <risa> Bueno, podemos falar, que non sei sé, que nos conte un pouco eh, el como como se artella o, o... As bibliotecas, ali en Contrario de Teo, cantas son, como funcionan, etcétera etc. Pode ser desde cando están abertas. Bueno, vos conto. As, as nunhas bibliotecas son, en certa forma, un pouco extrañas. Sobre todo ahora, porque con todo esto do coronavirus, nos colleu a medio proceso selectivo do auxiliar de bibliotecas. Entón, nos realmente temos dúas bibliotecas pequeniñas, o que antes serían asencias de lectura, Que pasa? Como estou solo, eh, abrimos ahora, digamos, que a media xornada cada unha. Unha abre pola mañán, outra pola tarde. Estamos nas dúas zonas que son das máis pobladas do, do Concello. É un Concello, como casi todos os de Galicia, bastante disperso. E temos as axencias nos dous que son un pouco máis concentrados, que serían cacheiras e hostilos. E, e máis ou menos, dividimos así. Eu coñezo a zona dos Tilos porque teño familia ali A irmán de da miña muller vive vive zona. Ti estás alí ou noutra? Eu traballo, eu traballo nas dúas. Eu estou nunha pola mañá e noutra pola tarde. De feito a dos Tilos, eh, digamos que levamos relativamente pouco na ubicación que estamos porque partíamos dunha circunstancia un pouco extraña, que era que a xencia de lectura municipal estaba dentro dunha asociación cultural, que non pertence ao Concello. Entón, hai uns anos, se decidiu facer unha sacala dese, dese local e facer, digamos, un edificio propio, que tamén é curioso, porque estamos no medio dun parque. Unha son tres estructuras de madeira no medio do parque, que moitas veces a xente non sabe moi ben o que somos. O tema de, de, de, de reaperturas de biblioteca, ademais, eh, con esto do coronavirus, como levades? Eh, aí, bueno, vemos en, en todas as bibliotecas que, que están no, no, no famoso grupo, pois un, se entran, abren, logo pechan, por, porque faltan eh, protocolos oficiais e ademais, como levades en Teo? Bueno, nos... Eh, agardamos ata, ata ter mamparas, eh, luvas, máscaras, ata, ese, ata que tivemos todo preparado non abrimos. Nos ahora abrimos, pois pues como estamos abrindo un poquiño todos, con préstamo de evolución, ponendo protocolo, ponendo os os hidroxeles na, nas portas para que a xente lave as mans, pero a verdade é que tiven moi moi pouquinhos usuarios que se chegaran. Po, igual nun día viñan unha ou dúas persoas a devolver libros e pouco máis. Entón, estamos plantexando a ver como vamos a organizar de cara á segunda fase e igual, probablemente, o deixemos para, para máis adiante e sigamos con préstamo de evolucións. Nos aquí empezamos o LUNS, este LUNS, e preparamos todo a semana pasada, con as mamparas, as luves, etc etc hasta que tivéramos todo non empezábamos, porque a unha relación directa coa xente eh, podía haber ese perigo, no? que, que temos todos o esa esa tensión. Entón, a partir do lus deste empezamos, dimos publicidade a partir do, do xoves pasado á xente tábes de WhatsApp, correos e O luns e martes deste desta semana foi eh, completo, ou decir, a xente desde a primeira hora da mañá á última da tarde. Eh, pois Encheu a biblioteca eh, Onte e eh, hoxe Un pouco máis relaxado non? Como que nin para a mañan temos algúnas. Vai un pouco eh, en Calmándose a cousa non? Pero a xente tiña ganas Tiña ganas de, de, de volver eh, O tema da segunda fase E iso, pois, eh, claro, habrá que pensarlo Con, con tempo tamén Aquí só de momento abre a central Das cinco bibliotecas E co tempo, pois saberemos seguramente a Demedicente, que é a segunda máis grande E que é a máis en distancia, tamén a máis distanciada E logo veremos, porque eu penso que hai que ir pouco a pouco Vemos as cousas que hai, o no que digo no bo e demais E miramos de, de ir con, con xeito É xa, despacio, e contestando, e incluso como que entrenando, non? as cousas, porque nós, eh, pode decir Fidel, pues, fixemos as cousas como iba a ser a, a apertura e, e, e ensaiamos ¿no? antes de, de empezar. entonces cada paso que demos, ímoslo ensaiar antes para estar seguros tamén. si sí, eu, eu, eu penso igual. Eu creo que, eh, polos, porque fun pulsando co resto de compañeiras e demais, había un poquinho dúas posturas. Había as posturas dos, das que xa estaban tamén por presións, Eh, para abrir xa, xa, xa e hai xente que o toman con máis relax. Eu son partidario de dar os pasos firmes é dicir, ata que sepamos exactamente o que vamos facer non facer outro paso porque pode ser un paso en falso eu, A min, de feito, contoche che unha anécdota pero pasoume Eu, co tema da cuarentena dos libros eu preparei a biblioteca preparei eh, dúas estanterías para facer a na cuarentena. É prácticamente o día antes, reflexiona e dixen se deixo estas dúas estas dúas estanterías, aínda que teñan carteliños, estaba completa, están en no lugar máis apartado, digamos, da sala, en vista de que isto vai ir pa longo, casi vai ser millor que cambie e o metan caixas e prepare a biblioteca como a sala como ten que estar sen, sen a presencia de os libros en cuarentena e cambiei todo no mesmo día volví a colocar os libros no seu sitio e preparei caixas de cuarentena efectivamente nós eh, penso que é o mellor porque nos eh, estamos dicéndolle á xente que vayan eles mesmos a recoller os libros, ou sea, a, a poñer os libros na, nun lugar que decimos encima dun en dunha mesa que temos preparado para elo con un plástico que ao remate do día envolvemos os libros e eh, poñemos a data de hasta cando teñen que estar en cuarentena. Entonces a xente pasa, deixa de o libro e eles non están vendo eso, o sea, eles entran, temos unha mampara e non, non ven nada diso, simplemente pois entrega os libros e elevan a quedas que piden. E, penso que é o máis seguro, o máis tamén pois, menos, que menos tensión ten entra a xente tamén porque non, non ver nada, pois vale ser unha cousa máis, e, e funciona, funciona bastante ben. Agora claro, depende de, de dos medos. Creo que falábamos unha vez en ese grupo famoso que eu decía, bueno, pues sería bo que a xente dixera, canta xente vai na primeira semana e tal a ver si, si a que si a xente acude ou non acude ou si ten medos ou non ten medos ou ten ganas ou non ten ganas non? creo que contestar xestichi sí, podría ser unha boa eh, enquisa, non? entonces entón eh, non sei si, que, que tal, nos animamos a facela ou, ou non eu penso que sí que sería interesante eh, vamos a ver Se queres falamos dunha cousa que eu llevo dando moitas voltas todos estes días que é a resposta que, de, que dimos en Galicia como rede de bibliotecas. Eu, creo, eu me lembraba cando fora este tema dos, da crise económica dos bancos que facían probas de estrés para saber como responderían a outra crise. Eu penso que nos, nesta proba de estrés como, como rede fracasamos. Como bibliotecas e pro, individuais probablemente o fixemos bastante ben dentro das nosas posibilidades. Como rede, eu considero que na primeira gran prova de fogo eh, fracasamos. Eh, en que sentido? Entendo, entendo máis ou menos en xeral, pero claro, pode ser un pouco máis eh, explícito e tal, a ver que... Eh, vamos a ver, eh, eu entendo que, sobre todo de cara a xente, te lembras perfectamente, os primeiros días foron absolutamente caóticos, non sabíamos que protocolo seguir Eh, Falábamos coa xunta para que nos encauzara un pouco Non para que nos fixeran en esos protocolos Pero para que nos dixeran polo menos, modelos aos que seguir eh, Prácticamente, o que fixemos foi Atrás do famoso grupo de, de chat, de WhatsApp Prácticamente nos, sí. nos organizamos nos Efectivamente Sí sí aí hai un, un tema importante Porque, claro nos pedimos a Xunta, incluso como eu sou parte da Asociación de Profesionales de bibliotecarios Municipais, e solicitamos a Xunta ese protocolo que nunca chegou ou chegou tarde, non? una vez que estaban abertas as, as bibliotecas. Tamén a FEGAM e os propios concellos, porque, vamos a ver, os propios concellos, eu vim agora, nese grupo que había xe, non, non lembro ahora Cal foi a biblioteca exactamente, que abrieron a biblioteca, pero veu no, no, o consello sé, un grupo que tiene de traballo no propio eh, concello a decirle que non cumplían os, os, os protocolos que marcaba o propio concello que estaba negociando con eh, todas as partes sociais, entóns tuvieron que pechar o cual me parece ben, porque claro non todos temos ese, esa, esa versión oficial por así decir, de un propio concello que é importante nos, como antes dís, pues, tamén buscamos na vida e empezamos a buscar, pois pues, Entre todo o que xea de Andalucía, Cataluña, Euskadi eh da Biblioteca Nacional eh de outros sitios, pues, fuimos facendo máis ou menos, non? Eh conseguimos un, un, un protocolo pois pues, bastante xeitado. Pero si, sí, te razón en ese sentido, a Xunta de Galicia pois pues, abandónounos un pouco, claro. Que sería principal no meu caso. Como a ti dis, non se exigía que que que nos como debían ser, sino máis ou menos plano xeral, como fixeron ahora por exemplo, pues, eh, ou intentaron facer co tema das playas bueno, pois pues, sí, vamos facer X ¿no? e os concelos dixeron, non me gusta ese X vale, pues en bibliotecas podía ser unha cousa parecida que, penso que iría por aí a cousa, non? Sí, total, totalmente de acordo incluso xa te digo nun primeiro momento eles teñan pensado como fixeron que eu creo que para eles o fixeron ben que, que foi ir incorporando pois, primeiro as direccións das bibliotecas para que foran organizando eh, máis adiante, a pesar de que creo que teñen bastantes problemas por tema de material e demais, que aí xa non me meto. Pero si sí que nos dixeran, mirade, falade co vos concello, nos vamos, vamos a hacer esto, porque queiras ou non se ven, aínda que non sexa unha orden, se ven que en de axunta fan unha cousa, de nos de cara aos nosos responsables políticos temos unha base para dicirle, mira, vamos a, a tranquilizarnos, vamos a facer as cousas pouco a pouco e vamos a seguir estes pasos. No meu caso non tive un problema porque a mía responsable política fíase de min, que, que ela iba a responder a todo o que eu lle dixese, que era que era o técnico que coñecía as cousas. Pero sabemos que eso non pasa en todas as bibliotecas. Por iso eu decía que na segunda fase pues, hai que ir sobre o É dicir, na segunda fase temos un, o BOE, o BOE, o que marca máis ou menos as cousas que podemos facer que non obriga e non obriga a, nada, a ninguén. E a partir de aí, pois, eh, eso, intentar mm, facerlas desde aquí, é eh, dicir, bueno, como mm, vamos a, a, a que a xente veña aos ordenadores, que problemas pode haber con eso. Eh, vamos a deixar que a xente veña, pois, a estudiar ou ler na, na propia biblioteca, que problemas tamén ten iso. É outra cousa importante que se falou moitas veces prensa sí ou prensa non. Claro, nese sentido, pois, si sí. a prensa se di que, que efectivamente eh, se está vendendo todos os días, se compra, a xente o leva para casa e demais, e non, non hai ningún peligro. A Organización Mundial da Saúde dice que non hai ese peligro. Outras asociacións tamén, non? Sin embargo, outros sí, dicen que sí. E, claro, eh, a xente en que a parte mala, negativa, pois, asustase moito porque eu tamén vi. No grupo este que había moito medo a empezar ¿no? con cousas entonces de todo o que fora novo, como por exemplo, xornais e revistas Pois a xente tiña un pouco de, de medo ¿no? a, a empezar entonces non sei, por aí ti como vexo? O tema da prensa e revistas e demais Eu o vexo complicado É dicir, é, se nos, non o temos claro De cara aos nosos usuarios vamos a crear máis intranquilidade. É dicir, os, aos nosos usuarios, o primeiro que temos que transmitirles nos é que están nun sitio seguro. É que as cousas están facendo con cabeza, con, con tranquilidade, seguindo protocolos. Porque se eh, aínda nos expandimos máis inseguridade, pode ser peor. Eu non teño claro, se te digo a verdade, non teño claro que vou facer aínda coa prensa. A pesar de que moitos usuarios viñeron xa a preguntarme cando podían vir ler os xornais e demais. E, a min este, este tema que me fixo foi cambiarme, eu levo máis de 10 anos traballando en bibliotecas, e toda a vida sostiven que, ademais dunha biblioteca, nos tiñamos que ser, en certa forma, unha forma de cohesión social, facer grupo, facer, facer comunidade. Eu, de feito, e te lembrarás perfectamente destes de mostradores que temos altos, que non se ven os nosos usuarios, os nenos nin, nin de broma eu quitei ese, sí. ese, ese mostrador de feito eu deixo moitas veces que os nenos entren no meu posto vexan como fagos préstamos eso vai cambiar como o levar, non sei mal, en principio <risa> totalmente Nos, eh, a ver, na, na biblioteca esta si sí, temos un mostrador ahora que é novo pero tiña un que de cando empezou esta biblioteca que que non se veía, efectivo, lo que diste, non se veía, e entonces veía os rapaces, os rapaces, sobre todo os máis pequenos non se veían, tiñes que levantarte moiete de PC, etcétera, no. Parecía máis un mostrador da daquela época de tanta burocracia e demais, no, que espantaba máis que nada ao, ao cliente, ou neste caso pois pues, ás persoas usuarias, no. E agora non, agora temos un bastante diáfano, moi ben, con dous postos de traballo diferent diferenciados no medio pois pues, todo aberto, incluso para para xente con discapacidade e demais, non? Moi interesante, moi moi moi bonito, a verdade, eh, moi funcional. Eh, efectivamente, claro que o que disti ser a xente. Eu recuerdo cando empecé na biblioteca, xa aí máis mm, de 30 anos. Pois a os rapaces ya xa non solo que estiveran comigo alí, sino que me axudaban. Eu recuerdo de que Os propios rapaces, pois, un, facía grupos con eles cos libros que da queda facíamos as fichas famosas en papel, eu facía as fichas eles facían poñían o selo, despois eh, incluso pois eh, collían eh, les metían o sobre do préstamo, non sei se recordas ti ou se con, con ese tema tamén, o préstamo sí. con sobre de papel. Pois iso e había un grupo moi interesante de rapaces e rapazas ¿no? que traballaban para que viñan ali e xa directamente eh, era esto de que, bueno, Josacho, me llamaban, Josacho, eh, hoy voy, voy a hacer el préstamo yo, da, va, yo tamén, o se que, facían eles todos, o sea, me ajudaban de tal maneira que, que bueno, era un pouco de decir ao Concello, oi, necesitábamos xente, pero estes rapaces <ríe> son tan voluntarios que al final <ríe> fanme o traballo eles tamén. <ríe> Porque aquí este concello é moi xove desde sempre, desde que cheguei, bueno, hai unha cantidade de, de rapaces e rapazas enorme. Home, eu teño esperanza de que a longo prazo podamos volver ter esas bibliotecas. A curto prazo non vai ser posible. Pero bueno, eu para dar un toque de optimismo que parece que estamos un pouco lamentándonos, eu penso que a pesar de todo o drama que evidentemente foi isto, Eu son optimista de cara, estou con ánimos de cara a reorganizar os nosos servizos, a como moitas bibliotecas de non se conta que a biblioteca non era só o espacio físico, senón que parte da súa biblioteca era o espacio digital, a que por fin se implante o que nos llevan vendendo tanto tempo da administración electrónica porque non vai quedar máis remedio e aí nos sí que imos ter un papel moi importante en tratar de que a xente non quede atrás, porque A implantación da administración electrónica está aí e a xente non vai saber como funcionar. Nós aquí o que é o sistema de toda a burocracia en sí da, da biblioteca ademais xa o temos en administración electrónica aí dous anos, o sea, directamente todo o que facemos de propostas de gasto, eh contratos menores, todo o que a burocracia en si sí vai eh prácticamente xa non temos papel, antes facía Pois, o que era un, un, un arquivo del papel de, de ese tipo de cousas e ahora xa non, xa todo é directamente a través da, da electrónica no? e é bastante interesante porque ademais vamos, aparte de ser rápido e seguro e a xente se, se vamos, se, sin se interesa enseguida por ello e se inmerde o xa, se inmiscuille tamén no? é dicir, que, que gusta lleno a A xente está isto, a mellora aí xente que en principio es un pouco reacia, pero logo cando coñece o tema, pois pues, é bastante, taballa ben, e, e vese que que a cousa pois pues, funciona, Mira, unha preguntiña de dasi de, de, de xeito rápido que estaba des a falar agora de, tanto de administración electrónico como desta das novas tecnoloxías. Eh, a informatización, por exemplo, en Teo Alberto estivo ligada á incorporación á rede de bibliotecas de Galicia ou xa xa tiña desde antes. Mira, eu cando entrei, a, a, o que comentei antes, que antes estaba a Biblioteca dos Tilos, que foi a, a, a, o principio era a única que funcionaba, logo se abrió a, a Decatxeras, pero o principio a que funcionaba era dos Tilos. Eu, pois, para que te fagas unha idea, xa, xa estaba o, pro, o Proxecto Mega. Que pasa? Eh, a xente que traballaba ali era voluntaria da asociación e demais. Ainda tiñamos, se vos lembrades, aqueles libros rexistros enormes azuis da xunta <risas> pois tiben que coñer sí. o libro registro e facer un novo libro registro a man primeiro porque quen o fixera non se dera conta saltar a números, repetir a volúmes e logo me tocou volcar todo a Omega e cando xa o tiña medio volcado foi cando nos pasamos a Coja co cal volvín a volcarme podo facerlo só unha pregunta por certo falando de Coja que sempre me chamou a atención Como estades sí. vos na rede? Isto eh, é un tema pois, moi, moi sugerente ¿no? <risa> porque eh, moita moi xente estaba mosca con, con arteixo ¿no? uns mosca, outros cabreados porque non estábamos en coxa e demais e eu, eh, pois, gañando a fama como de independentes, ¿no? por así decir pero ten a súa razón ten a súa razón no seguinte sentido mira, eu eh, cando empecé aquí na biblioteca foi foi foi o foi o primeiro, vamos, de de que abriu a biblioteca, o primeiro bibliotecario, para xe ditir. Estuve en cinco anos solo, imagínate, no. Vale, pois pues, eh sempre as cousas como que di, pois paso a paso, con xeito. É dicir, o que comentaba antes dos catálogos en fichas, pois pues, tiña todos os de autores, o de títulos, o de mm, CDU, incluso, imagínate. Mm, E tiña incluso fixera un especial de ilustradores, fíjate, por, por aquello de que eran, era moi importante, non? Eh, facía copias de cada un deles. É un fundamental para mí, que foi o, eh, o fixeio topográfico. O fixeio topográfico foi básico a hora de facer a catalogación, o, sea, a, o volcado a informatización, en unha palabra, non? Al ano 98, pues, empezamos, empecé a, a comer o tarro con esta de, de informatización de bibliotecas, empezaba a ler cousas, e dicía, e por que non aquí, non? Non había, prácticamente, por aquí, por, por la zona de, de, de la comarca de Coruña, que usumpera, e por outro lado, pues, sal, salvando as grandes, non? E, entonces, metime a esa historia. Pasó? Que pasou? Que... Eh, contratamos con unha empresa, fixo unha, unha proposta bastante interesante economicamente para as dúas bibliotecas, en ese caso eran en Central de Meixende comprouse o programa, fomos un informático e Maixeu a, a ter as primeiras eh, compases con ele, eu como bibliotecario, outro como informático por aquello de que podía escapar as cousas de, de informática porque non teña moita idea ou prácticamente nada de informática entón eh, foi moi interesante a cousa ¿no? a partir dai foi cando empezou Fidel Fidel empezou na biblioteca precisamente co volcado, dese, utilizando ese ficheiro o inventario porque era unha ficha que además teña o resistido do libro con lo cual pues, era moi importante porque ibas directamente por cada sección E iban volcando os datos. Que pasou? Había bibliotecas, por exemplo, a biblioteca de, recordo, a Nodal, de aquí de Coruña, que empezara con, con unha historia parecida e, o meteran nunha empresa, unha empresa que cobrara pues, un diñeo bastante importante e resulta que, cando remata o traballo, non vale para nada. Non Algo pasou aí e tuvieron que volver a pagar. Entón, como eu quería facer as cousas con xeito, decía, non, eu prefiero unha persona aquí faga as cousas e que se dedique a eso solo, eso foi Fidel F eh, o, o seu primeiro trabalho foi volcar aquelo, el xe pode contar despós a súa experiencia <risos> e, e foi moi interesante ¿Por qué? porque con eso controlábamos non solo o facer a, a, a informatización da biblioteca sino tamén os libros que podían faltar tamén, de efecto facías un inventario e, e levantabas os libros que, que, que faltaban a, o que, que se robaban prácticamente ¿no? na biblioteca A partir de aí, eh, a Xunta empezou tamén con, a, a comer o Tarro, co Omega, o amigo, claro, o, o, o programa que tiñamos, que era eh Libermar, comparaba con Omega e decía, "Bueno, Omega, pois pues mira, sinceramente non me gustaba porque era moi floxo, bastante flow. ¿eh? Entonces <coughs> empezaron con despois con isto de Millennium, creo que se chamaba. E <coughs> entonces pretendían facer Eh, pues todos en rede, a mismo carneta, que é unha cousa que me parece interesante, pero sempre e cuando as normas, que as puséramos un pouco todos, pero eles querían poner as normas, é dicir, nos quitaban esa autonomía que a mí non no, no, no, no me interesaba. Por qué Porque eh, penso que incluso en día a xente de Arteixo vai pedir moi pouco libro a outras bibliotecas. ¿no? Mm. entonces o primeiro é eh, o da casa e despois o resto. Que pasa? pues claro, o, o noso fondo era interesante porque estaba xa todo informatizado. Claro, eles insistían, insistían, fomos a Santiago, e a, a palabra clave foi, a pregunta clave miña foi directamente, eh, moi ben, isto facía unha empresa para a xunta. entonces a, a, a pregunta clave para eles foi, mira, nós agora somos dos bibliotecas, non sei sé si, se si había tres a daquela, non me acordo. <coughs> e dixen, ides pagar vos as licencias eternamente desto, ou teñe que pagar o Concello? Eh, claro, claro. Non dixeron nada, calaron a boca e non sabían contestar. Dixeron, bueno, pues hasta logo que seguimos igual. E, logo cambiaron outro máis, até que chegou o coxa. Que pasa? Que ahora nos a ver, nos, nos interesaba. O, o tema non é estar independiente e xa está. No, queremos estar queremos estar con todos, con todas as bibliotecas de Galicia, demais, carne único e todo que me parece moi interesante. Pero o tema é o seguinte, que nos agora nunha fase complementaria, para así decir, a Xunta unha vez que mete a prácticamente bueno, un alto porcentaxe de, de bibliotecas de, de toda Galicia en Coja va a dar esa parte que sería para os que temos programas propios que podemos tamén entrar funcionando como funcionamos entendes? entonces aí penso que en ese sentido sigan aí a partida a pesar de que outra xente decida a Fidel, e dicían, no sei en que sitio creo que foi en Logroño José Luis se equivoca. equivoca, se equivoca <risas> no, non se equivoca, al contrario José Luis me parece que o fixo ben a Xunta, Colle, agora hai esa posibilidad de estar en contacto todos e bueno, e, xa che digo de momento moi contentos aquí e, cambiamos, porque de Libermar cambiamos a Sofía, que é da mesma casa porque Libermac non nos permitía o tema de estar en, en as cinco bibliotecas sin en, en, en rede, ¿no? Y agora sí. Y eso, esa esa é a pequena historia nos. <risas> Alberto, tes algo que comentar despois xeirei eu. <risas> parece parece moi <muy> interesante. <risas> eh penso que sí, que o tempo deu che razón. Vamos a ver, eu eu nos, claro, partíamos de que nós non tiñamos diñeiro para para mercar un programa. Eu penso que Omega, digamos que como mal mal menor foi ben foi ben de cara a informatizar as bibliotecas. Era, claro, unha vez. Sobre, sobre todo porque hai que ter, ter unha cosa en conta tamén. Que nos concellos hai uns coñecementos informáticos por parte dos bibliotecarios moi dispares. Hai xente que controla moito, hai xente que non controlaba absolutamente nada, hai xente que estaba acostumbrada, a xente que non. E, eso serviu un pouco para uniformálos. Eso sí, eu sempre votei por pasarnos a coja canto antes. A mín, cando me dixeron, daba palmas coas orellas para que me pasaran a coja. Mm, claro. e, e defendo coja. Sí, sí, por suposto. É eh, eh, miagüí diciso solo. Eh, o noso ¿Sí? Sofía é eh, prácticamente igual que coja, eh? na mesma película. Uh, eu se teño que volver voltar a vista atrás, como decía José Luis cando empecé eu a, a informatizar, e penso que naquele momento queríame me co co comer co literalmente aquel ficheiro. Se te, se teño que facer, se teño que facer, hoxe xa non sei se, se as mismas ansias, es mismo o mismo ímpetu. Uma loucura. A <ríe> e despois. O sea, ostra, si non. Parece que non, pero xa xa ahora, xa me pasaban 20 anos desto. De máis de 20tamentelle unha vinte Fidel, se si te acordas ti Oliver Mark, por exemplo, para a hora de catalogar, era moito máis fácil que el calquera outro sí, porque era tías todas, sí. todas as, sí, era moito intuitivo, era moi rápido era unha cousa bastante sinxera ¿no? entón se podía informatizar máis rápido incluso que hoxe ¿no? co, co Coja ou co, co, co Sofía uh -huh. E despois, gracias por delatarme <risas> ¿Qué? Falando de Logroño Pois é chivato se conta no Esto como seguramente non nos coita ninguén Non, pois, pues, bueno es menos que no que... O pecado, Bruno, o pecado En fin, bueno, xa levamos 32 minutos Parecemos se si pasamos Eso. a recomendacións Si, sí, vale, pues. moi ben A recomendación Pois pues Alberto, se queres, empezas ti É unhas cosas que máis me costa sempre como, como bibliotecario Recomendar libros Eu estes, estes días con, con eso estar tanto na casa Lín moito Pero eh, eu, debe ser que me estou facendo bello Canto máis vou, máis me interesa O ensayo Porque penso que as cousas máis interesantes Últimamente están facendo o ensayo E por eso de ser bibliotecarios pois Comento os dous libros que máis me gustaron Dos últimos que lín que Unha é La biblioteca en llamas De Susan Orleán que sobre o incendio da Biblioteca de Los Ángeles mentre todo xente miraba cara a Chernóbil estaba ardendo a Biblioteca de Los Ángeles en que ninguén se dera conta. E, me parece unha mezcla de ensaio, incluso un pouco novela detectivesca, e, reflexa moi ben como como entendemos americanos as bibliotecas. e Outro que eu que estou lendo neste momento me está encantando, que El infinito en un junco, de Irene Vallejo, que me parece tamén... Unha mestura entre narrativa e ensaio sobre mención da escritura, as bibliotecas, as librerías... Os, os, os, me parece maravilloso. José Luis, creo que decías ti de facer algún tipo de, re, de recomendación hoxe, certo? Sí, vale bueno, unha recomendación que é unha canción. Unha canción pois pues, de xente que a mí me, me encanta, de sempre, se si Fidel xa o sabe, e que ven o, o caso porque... Despois de tanto confinamento, todo o que pasou, todo o que está pasando, eh, quero incluso mollarme para decir que esa canción están eh, poniéndola en contra de toda esta xente que está facendo esas caceroladas e demais de, de xente pudiente e toda esa historia, eh, chamase All you need is love, dos Beatles, dicendo todo lo que necesita ese amor e o que hay que decirle a xente. Ah, eh, mellor eso e non tanta porquería, tanta historia e tanto... Como digo, hay tanta tensión Vamos a relaxarnos e vamos a tranquilizarnos Esa canción sería fabulosa Para isto <risa> Bueno, pues Alberto, de verdade, mira que, que o podcast durase 35 minutos Penso que é un síntoma claro De que, bueno, penso que todos que participamos Nel, sentímonos cómodos eh, Supoño que mmm, Non sei se, se títese esa sensación O non e, bueno, É un síntoma que temos bastante carrete además de todo. Por supuesto <risa> Pero a ver o sea, es que me encantan estas cousas, entón eu cada vez que poida, podes contar comigo. Aparte me parece un proxecto superinteresante. Parece nos ben e seguro é, é de seguro que ese estamos mantemos... esta vez, sí. sino que esta vez descubrimos as orixes de Fidel nas bibliotecas sí. claro, é que é a parte oculta do, do podcast que é que seguir tirando dele claro, claro, é o, o fío conductor ¿no? sempre hai unha trama oculta que hai que descubrir bueno, pues Alberto moitísimas gracias por participar no, no podcast a vos é aperta José Luis venga, igualmente hasta logo bueno, eh, a todos vos recordarvos que se tedes algo que comentar facebook.com barra twitter.com barra o blog palabra de biblioteca.wordpress.com e o correo electrónico biblioteca arroba ar ar ata a próxima grabación do podcast Palabra de Biblioteca